Du lyssnar på en säsongstart av livepodden. Sveriges enda livepod som inte längre är Sveriges enda livepod. Och vi som äntligen har andra att spela med, det är inga mindre än första dribblare. Elin Sen Och jag, den mycket felplacerade tennisspelaren Samuel Pontén. Jag tänker säga så som jag alltid brukar börja live på den avsnitt. Mm. Välkommen tillbaka! Ja men tacka, tacka. Tack. <laughs> um, ja, 2020 lax 18. Jag har så förvirrad när du pratar om laxar senast. <laughs> det är så länge sedan jag hörde laxar använda som pengar. Men, eller ja, det, det, är mitt, det är mitt bästa sätt att... Ja, men det är mycket roligt att säga 20 lax, eller två lax... 18 mm. än att säga 2018 eller 2018. Men alltså, du, även du boom, liksom slirar ju på, är det 20 lax eller är det 2 lax? Vi, jag är ju heller sällan riktigt helt införstådd med vad jag faktiskt heter i efternamn <skratt> när jag ser inget om i podden. <skratt> eller, alltså <så> här, ja. <skratt> alltså, jag föredrar ju på för att rimma på Jesén, vilket blir extremt mycket snyggare, ja. rent liksom semantiskt. Men ska vi reda ut det här en gång för alla? Vad heter du i efternamn? Det är faktiskt, ja, men okay. Jag heter Jakobsson efternamn. Uh -huh. På alla officiellas plan uh -huh. ehm, så yep. ehm, om du vill skicka brev till mig, skicka brev till Samuel Jakobsson yep. ehm, det står på ditt ehm, jag, jag välkomnar boffervapen och väldigt <laughs> väldigt, eh, ja men så här realistiska bombatrappor ehm, silly <laughs> <laughs> ehm, poppis ja men varför då har alla dina facebookvänner dig som Samuel Ponten? Um, jo nej men alltså så här, um, morfar heter Ponten, mamma heter Ponten. Uh -huh. um, och Ponten är ett klassiskt ja men så här. Okej. Okay, ja, uh, är Pontenets släktnamn. Mm. Ponten är ett så här gammal präst ett mm. som är, har så här anor och skit. Mm -hmm. Um, så ja, men, i min hall här i lägenheten Så har jag ett porträtt på Han jag är döpt efter Som mm. var hette Samuel Benjamin Pontén um, var bra, um, ja, Som var upptäcksresande är um, på, um, Han åkte runt på en båt Som hette Eugenie Runt om hela världen mm. um, Och upptäckte växter och skit Sweet. Så på Island finns det en blomma Som heter Ponténica um, Som Samuel, Pastor Samuel Pontén tog med tillbaka till sin ort någonstans i Småland uh -huh. Och där refereras den till som den förbandade Ponténsblumman För den sprider sig som ett jävla ogräs <laughs> Alltså, om du någonsin ska ha en vapensköld, så är ju givet vad det ska vara på den. Ja, kanske. Um, nej, men, så, um, men ovanpå det, som alltså, morfar gick bort 2009, mm. um, så började jag fundera på att byta namn till Ponteen. Mm. Um, och sen så har det aldrig blivit att jag har tagit tag i saken. Men lite målet nu. Så, vad heter det? Det blir mycket lättare att genom skatteverket faktiskt ändra efternamn. Mm. Så jag ska väl ta mig till att göra det. Men 2018? Ja, men typ. Eh, så att jag officiellt och inofficiellt är samma. Mm. Men ja. Sen så kan jag prata länge och väl om min morfar också. Anders Monten mm. som var radioprofil. Mm. Ehm, och jag vet inte, jag har suttit i DDR-fängelse och ja, men, så här, ja. Jag visste inte det. Heller. Nej, fångade, han var reporter på Expressen. Jo, jag inte, jag ja, och fångades som. Och östtyska säkerhetspolisen trodde att han var. Spion ehm, Och det var ett jättestort Pådrag och Vi har en löpsedel hemma från Expressen Där det står så här, Expressen Journalist fast i det där fängelse Typ ehm, Sånt är ganska coolt ehm, mm, ja. Och jag vet inte, det är fint att menar, Ha kvar hans minne på mm. ehm, Känns det här nog om mitt efternamn? Mm, nästan, berätta om när vi skulle på festival Ja oh, shit just ja, Vi skulle på Hultsfred ja. ehm, Och jag har köpt biljett Ehm jag hade köpt biljetten genom en så här Facebook-kontakt typ mm. i andra hand. Mm. Vilket resulterade i att hon hade skrivit över biljetten på Samuel Ponten. För det du jag honom att du hette. Nej, ja. För, för jag heter det på Facebook. Och vad heter det? det resulterade i att jag höll på att inte få komma in överhuvudtaget där på Hultsfred för... Um, de, jag kunde inte legitimera mig som Samuel Pontén um, Och det är endast, den enda Och antagligen sista gången i mitt liv Som jag har legitimerat mig Genom att visa upp min Facebook-profil yep. um, Men det har ju hänt fler gånger Att jag har fått så här, brev Adresserade till Samuel Pontén Som sen har gått tillbaka till avsändaren Och mm. grejer um, och ja, köpt saker över nätet, adresserade till Samel Ponteen. Och de Oops. aldrig kommer fram. Ja, men så inte över, över Facebook-sidor. Mm. Mm. Ja. Ehm, så, så, det är väl dags att jag byter, kanske. Vi ja. kan spara efternamnsanekdot, för jag är också en bra på mitt efternamn. Ehm, ja. Men vi, vi, vi suger på den. Det är ja, men Vi tar den nästa podd. Kanske. Mm. Ehm, Skriver eller något upp det här i planeringen. Yes. Ja, prata efternamn. Mm. Vi får ha en gingel för det. <laughs> Efternamnsegmentet. Ja. Det är det Men så här, ja. Gött att vara tillbaka i poddsaden mm, igen mm, eh, Vad har du skrivit i ditt värsta kollegblock? Jag har ju skrivit såhär, men är lite hur det är läget Ja mm, vi, vi sitter ju hemma hos dig i, i Örebro Det gör vi I din aktuell lägenhet i Örebro Otippat nog mm, Inte bra Jag äh, har äntligen för andra gången i mitt liv kunnat flytta hemifrån <laughs> eh, Vilket är skönt eh, så. Yep. Och eh, utsikt över kyrkogården Aha. Mycket bra um... Det spöker ju min lägenhet Gör ja, det? Ja Visst jag. Jag tror ju, det var en period innan jul Som jag kände mig som att jag var i första eh, Halvan av en skräckfilm Vad hände? Så här. Um, men, det här är min lilla systers lägenhet som jag lite har tagit över När mm. hon drog till Australien mm. Grejen är att hon tyckte aldrig om att sova i den här lägenheten själv mm. Hon tyckte att det var fett obehagligt Att vara här utan någon annan här mm. um, Reflektera inte över det, det, det ja, men, Här kommer jag, mina här jag mm. um, Och flyttar in Ehm um, och sen, jag vet inte. Början, jag sover dåligt. Jag vaknar ja, men så här, typ, jag, jag har en ruggig känsla när jag går runt i den här lägenheten. Och den är kall. Det är den alltid är kall. jättekallt i den här lägenheten. Och jag vi göra sig, men. Jo, eh, men vi kan öppna garderoberna jag har i hallen och så kan du känna hur de är fem grader kallare än övriga lägenheten. Mm. Och sen så hade jag varit ute och rest i, i, i ja, men, ja men, ja det var, ja, början på december, kommer hem. Då har jag, bara, alltså, jag, har inte var, jag var borta torsdag, fredag, lördag, söndag. Mm. Söndag kväll kom jag hem. Mm. Då är det två, två stycken stora larver på min halmatta. What? Mm -hmm. Ja. Äm, det är så det inte konstigt att inte... typ det december. Ja. Det ska inte vara larver då. Nej. Um, och jag har fortfarande ingen bra um, förklaring på varför de är där Sen så inte. Um, jag har en känsla av att saker flyttar på sig utan att jag flyttar på dem Och um, så här, um, jag tappar bort grejer som jag borde ha koll på Och sen så hittar jag dem på ställen där de inte borde ligga mm. um, Och um, massa sånt där Så det känns ju som, hade det här varit en skräckfilm så hade folk tittat på mig och sagt Samuel flytta därifrån för i helvete Förstår du inte att det är demoner i källan Eller något sånt där um... Idiot, varför ingererar du alla tecken? Ja, um, men jag Alltså så här uh, Som min kompis Simon sa Jag tror inte att spöken följer en dramaturgisk kurva mm. um, Så Det har han väl en poäng i ja. um... alltså, Jag tror ju att Spöken om de finns inte vill oss illa Varför skulle de vilja det? Mm, jag har flyttat in i deras lägenhet Shit om någon började gå här som inte var jag Skulle jag vara fett störd jag hade, Det är klart jag hade passivt aggressivt Gått runt och flyttat på grejer det, alltså. det är helt Visst man hade ju lackat Men alltså, det betyder inte att de kommer yxmörda dig liksom. nej, nej nej Om, om, om den som spökar här är liksom Inte psykopat Hej mm. Tom uh, <laughs> uh, Side note vi spekulerade i Tom Mcquire. I relation till uh, Mollys Game. Um, det här är någonting som spar till uh, en uh, mm. framtida Oscar en sägs. Visst, just det. Just det. Um. Men nästa gång du tänker på Spider-Man, som Spider-Man såg från din barndom, han är eventuellt psykopat. Vi tror det. Vi tror det. Men i alla fall, uh, om det var någonting liksom normalt, punkten människa, så hade ju den personen blivit irriterad, upprörd, ledsen, besviken, inte något jättebra att gå omkring och vara ett spöke och så alltså, inte komma vidare till nästa existensplan eller något. Mm. Men det betyder inte att man går och mördar de som flyttar in i ställe. Nej. Det steg inte ganska långt. Ja. Fast har inte du haft grannar som du bara så typ shit fuck noga dit medjevär? Aldrig. Nej, inte jag hemskt. Alltså jag hade jag hade ju grannar som hade en liten bebis. Den skrek en del. Jag bara åh lilla barnet har du kolik kanske typ. Oh, okay. Och nu har jag flyttat in musikkillar som spelar jättemycket på trumor. men jag är mest så här groovy typ. Så länge de inte spelar den när jag måste sova så är det liksom ingen fara. Nej. Men det gör de inte. Nej, men mm, Vi får hoppas att mina spöken, mina demoner kan leva även med mig. Och... Ja men exakt, samexistens. Ja. Uh... Yes, uh, där hamnade vi. Ja. Uh, men det, det jag har skrivit här är att om man gör så lite wrap-up, vad har man varit på för lives sen sist? Jag har inte varit på några live no, sen sist. Nej, sen så sen. det var enkelt. Ja, Men det är så jävla effektiv <laughs> jag Precis, det var ju blodspann. Ja. Och sen dess så har jag varit på Gården Stockholms Du Android Androids Nej, When Androids When Android Prey Android Hamlet och Möbel. Mm. Så det är ändå fem. Och vi tänker att vi gör lite av en sån här backlog. På live har varit på som vi inte har pratat om i livepodden ännu. Mm. Eh, där man liksom går igenom lite om de här liven tillsammans med en sommarliven som jag aldrig har pratat om heller. Nej. Som är mm. Klappande hjärtan, Fortunate Felicity och Ekdal. Mm. Som är en sommar med lite manufikationer. Eh, så de här åtta liven eh, kommer vi liksom portionera ut. Och prata lite mer om Men det ja, kul. Tillsammans med framtida back Den här backloggen kommer ju bli längre Långt innan den blir mindre känner jag Ja möjligt Men jag har haft en bra live höst Överlag så var 2017 Ett väldigt bra liveår för mig Du menar två lags 17 <laughs> Givetvis, clearly är det, det jag menar Oh ja mm. Och sen ska vi titta lite framåt här då Eh, var kan man hitta livepodden framöver? Vad ska vi åka på i år som redan är speakat? Men Det är ju en otippat intressant grej. Mm. Nästa för mig är väl prolog mm, egentligen. Så, det är väl där... Det är snart, det är två veckor. Är det det? Ja. Där är tre kanske. Hoppas det. Ja, det är om tre veckor. Ja, det är första helgen i mars. Ja, sen ska jag flytta, sen ska jag städa sådana här prologer. Ja. Jag är jättetaggad att komma tillbaka till prolog. Jag har inte varit där på ett par år sedan. Jag var där 2016. Just det. Så, nej, det ska bli jättekul. Ja, jag har ju varit där varje år sedan jag började livea. Men jag älskar prolog. Det ska bli superkul. Vad ska vi göra på prolog då? Vad hittar man på livepodden någonstans? Jag har egentligen... Ja, man har kunnat anmäla sig till två saker. Så jag skrev mm. upp mig på någon LED-workshop och sen skrev vi mm. upp mig på syhosor. Mm. Och sen insåg jag att man bara kunde anmäla sig till två saker än så <laughs> länge. <laughs> man, det... man kunde nu avanmäla och... Jo, men då kände saker. jag att ah, nej, men jag orkar inte ja. hålla på och puppla mer med det här. Ledworkshopen är ju smart att anmäla sig på. Den var ju superpoppist förra året och blev full direkt. Mm. Äh, nej, men och det är en sån sak. Jag prioriterar att, att lära mig saker jag inte riktigt kan. Och jag vill bli bättre på att löda. Jag vill bli bättre på mm. sy, typ. Kul. Så jag tänker mig att det här är sånt jag kan få ut ur det. Ja, jag kommer köra hosernas ö Som är medeltidsveckan-parodilivet Av Johan Lin och Alma Eilasson mm. Som jag har kört förut Och som var superkul och det vill jag göra igen Och sen så har jag skrivit upp mig på en sak till Och, med och glömt det Men <laughs> jag tror att det också var live Jag minns inte riktigt vad Men det var mycket kul live i år mm. Och sen så kan man ju också hitta mig på en av de programpunkter jag håller För jag, i, i min vana trogen så arrangerar jag ju eh, Multipla programpunkter på Prolog oh. Efter förra året satt jag någon sorts personlig rekord Jag hade fem eller sex mm. um, Men i år så kommer jag hålla i en, ett utvecklingsforum Som handlar om säkerhetsord som heter Katt, eller nej jag menar brems Eller nej jag menar <fum> <fum> Som jag hade förra året också Och som var ja, men, intressant Och jag tänker man kan bygga mer runt den Jag är intresserad av alltså, om så funkar Hur det funkar så. Mm. Eh, sen kommer jag hålla I Ett live eh, Jag kommer göra ett litet litet live Som heter The Last Adventure Som är fyra personer Handlar om barn och alkoholit Um, som är superroligt Och uh, Sen så kommer jag Eventuellt att vara med Och speleda på Blockby uh, blackbox uh, Men jag upptäckte mitt namnlista när jag <laughs> Tittade på så här, mitt prolog och jag bara vad? Va? Va? Uh, så, så de har skrivit upp mig Utan att promaka Så det är lite oklart Om jag faktiskt kommer vara med på det eller inte Det blir lite på hur det passar i gemens Um, Okej. Men teoretiskt så kommer jag också vara med och spela där Blackbox. Ah. Oh. Um, ja. Jag vet ju inte riktigt än vad jag ska göra på prolog. För jag är ju så dålig på att ha framförhållning på att anmäla mig på grejer. Mm. Det var, men sist jag åkte på prolog, det var ju inte föranmält till någonting när jag åkte dit. Mm, det var inte um, jag hade, men då det för att det skulle jag röka sig så mycket. Um, jag gillar också det. Jag tycker om att inte planera. Ja, fast, fast det blir ju då helt plötsligt att man missar saker som man gärna hade gått på. Mm. Um, och det är väl så. En sak jag dock verkligen ska göra, det är att men förra året gjorde jag ett jättestort avsnitt om. Men inför livesommarn 2017 liksom. mm. um, så mitt mål är att göra ett nytt sånt avsnitt men att göra alla de intervjuerna på prolog istället mm. för på skype Ja. Bra plan. Um, och det ser jag fram emot mm. um, så jag vet inte, ska du på prolog ska du arrangera någonting 2018 um, vill jag prata med dig mm. för det är säkert kul. Jag, jag är supertaggad på lärpresentationerna mm. Se vad som kommer Upptäcka nya grejer man inte visste att de fanns mm. um, Se trailers uh, Var liksom i det här rummet Med uh, alla, alla salivare Som liksom delar peppen av så, här: Woo, Det här är hobbyn i år ja. Oh my god, vi ska göra grejer mm. um, Det ska bli kul Och um, Så Ser jag fram emot att uh, Ligga på soffor Och ja, men, hänga och lika tramsiga lekar mm. Mm, Jag kommer nog Mest gå på Live och lite föreläsningar mm. av ja, liksom Och så kan vi spela in lite grann. Ja, nej, mitt mål är att podda så mycket jag bara kan på... Mm. Vad heter det? Det, det är den främsta anledningen till varför jag åker på prolog, tror jag. Andra är att träffa jättekula människor. Tredje är podda med dem. jag både intervjua lite annarskörer ja, men... och också... Ja, men rapportera från prolog. Ja. Men då spela in lite regelrätt avsnitt med personer man, som har vettiga saker att säga som man kanske inte som man kanske inte riktigt har jag vet inte närheten att konversera precis, med. Så ofta. Folk bor i Skåne. Liksom. Ja, eller i, i Mio, eller. Jag tror inte folk bor i Skåne. Mm -hmm, bara, alltså, så, nej, har, har du någonsin träffat någon i Skåne på riktigt? Det äh, händer alltså, <laughs> Jag har faktiskt har jag, jag har aldrig. Live, jo, jag är väldigt mig. Där föll den inte sen. Ja. <laughs> um, så det är prologplanerna. Men senare då, vart tittar man oss sen? Har du något mer inbokat? Eh, Lotka Voltera. Ja oh yes, så eh, Vi kommer ha, eh, anledning att återkomma till i det här avsnittet. Eh, och i och med att jag har så här, fyra personer. Eller, vi har sammanlagt fyra personer som jag direkt känner i Örebro som ska på Lotka Voltera. Mm. Så kommer Man det är, komma. Eh, ja, vi mm. har två tror jag tycker. Eh, så vi kommer nog ha ett renodlat peppavsnitt eh, kommande. För det, mm. det vet jag För vi har redan spelat in ett som snabbt varit inaktuellt Men <laughs> ja Det är sidan saker Men det? Du, det känns som att din live som Är mycket mer fylld än mm. min Så jo, börjar man säga vad du ska på och Sen ja, kan jag, jag kan fylla, i. fylla i Jag ska ju nu härnäst på Baphomet som är Om jag uttalade det rätt, Som är i Danmark Kulter, 20-tal demoner som släpps in i vår värld Genom skumma ritualer Eh, Dekadens och, och hemligheter mm. eh, Som är eh, Samma gäng som gjorde Ny run of hamlet här eh, Som går i mars Sen ska jag på knutpunkt, tror jag. troligen det är Lite på jobb Och sådär, men det, det låter definitivt åt att jag Kommer att faktiskt kunna få åka på knutpunkt mm. eh, Sen ska jag på en stuga i skogen Skräck live över påsk eh, Som är precis vad det låter som eh, Reunion i en stuga i skogen Och så kommer det läskiga monster Um, sen är det Lotka uh, Och sen så kommer vi till Och det är alla som jag liksom är bokad på De är köpta och klara Jag kommer definitivt dyka upp på dem mm. uh, Run 2 på träffar man Baphomet uh, Sen har vi sådana som Och Lotka Just det, jag ska också på Lotka uh, Sådana som är uh, på, på agendan liksom Som vi gärna vill på uh, Där börjar vi med den som jag inte är anmält till men du är glada lärken Jag är ju inte heller anmält jag, jag är ju typ en semifunktionärspost ja. Och är väl, räknar kallt med att dyka upp ja. ehm, Och är jättetaggad mm. ehm, Det ska bli superkul Men Jag är också väldigt peppad mm. Jag har, har lite hållit, av, liksom, hållit i hästarna med Anmälan mig tills jag vet hur min jobbsituation ser ut mm. För att allt är oklart i mitt liv ehm, Men den blir det ehm, ja. Väldigt stor, stor sannolikhet jag kan ju bara slänga ut en shoutout här. Ryktet säger, för att jag umgås med ganska mycket, mm. att det håller på att bli bra jävla fullt, mm. Glada Vill ja. du anmäla dig till det, gör det. Ja, det, är, det är lite tajt nu liksom. Ja, de är många. Hugg en biljett mm. till, till danslivet i Örebro. Sen har vi ju då uppkommande live som, som vi... Eller åtminstone en av oss planerar att åka på. Jag är väldigt tagen på Forward Insane Funeral. Ja, men. Bra. Då, då satsar vi båda på den som är kicksjärta eh, kulturlive för. Mm. De som jag tänker på som irländarna. Ja, hästbrännande. heter de. Allia, det är ju engelsmän ja, ja. Är de är inspirerade av. Precis. Ähm. Så det här är alltså under. Vad heter det? Kalle Vad heter det? Christer Himmel. Christer Himmel-fan, just det. Christer Flygare. Kalle ju. Jag ser på mig så här, kallas han <laughs> <Bå, oi. laughs> <laughs> Och. Sen så har vi eh, uppkommande, det, och det är väl det som är lite mer fixerat Sen så blir det liksom oklart, för sen är det sommar och ja. ingen vet vad som händer i livet. Men peppen för Hallå Off, eh, mm. peppen för tredje och sista Androids-livet i den teologin som då kommer heta where, where Androids Die, tror jag. When? Men, and nej, jag tror inte where. where, för förra var When Androids pray ah, okay. Det var okay. olika sådana stavord. Sorry. Jag tänker på dem som Androids-liven. Här kommer jag att rätta och göra det för i alla fall. Det fan vad pinsamt. Sen kommer Korpvinga som inte alls är Granland 4. Men som utspelar sig i samma värld och är liksom storland stor i Granlands-kampanjen. Granlands-världen. Där någonstans är det också ett live som heter Ockupationen. Som heter Ockupations-live. Sen kommer den stilla middag. Rerun på tidigt live från 2019. Ish. Nej, um, ja, vi behöver inte gå igenom Allt som redan står på live-kalendarium Men det sig, är mycket men... att vara taggad på Framåt ja, sommaren Det här, det här är ju mycket sånt som jag faktiskt Och sen har vi den utan synd mm. uh, och... Som jag vill tro är Ett kul kastar live Vad var det du sa Mellansta... Junior <laughs> ja, <laughs> Junior SM i, uh, yeah, men... <laughs> ja, precis. <laughs> den utan synd Som så då är Häxprocess live allt det här är sånt som är liksom, inte bara på min radar Utan också sånt som jag är rätt taggad på att lycka ja. upp på um, Och um, om liksom liv och schema tillåter så kommer jag vara där Sen finns det också fler live som kommer i år Som vi kan dra i någon sorts så här, ja, bara listformat Men det finns ju livekalendarier ja. också det, det, det är inte det ljudmediet är optimalt Nej, för precis. egentligen Men det här är på min radar mm. Och en del av det här är det stabil sannolikhet Att en eller båda Av oss två kommer ja. att gå på Så så ser det ut 2018, jag är avstagad. För det här är ja. som alltså före prelog. Snart kommer vi få veta vad som kommer i år. Ja. Det här är det som jag redan har liksom nosat upp. Jag vill prata lite om, först, krigshjärta. För i intros till dagens avsnitt nämnde vi att vi inte längre är ensam ensam livepodd. Ja. För vi vill välkomna podden ja, till ja, men plan. Mhm. Mm till... Till live, live Pods Sverige. Ja, vi har en, en intresseorganisation. Det ja, har varit väldigt ensam till den. Ja. Jätte, ja, ja. Ekat tomt. Väldigt mm. ensamt. Jag är jätteglad över det. De släppte andra avsnittet igår, mm. tror jag. Och nej, men det gör mig väldigt glad att, jag vet inte, se andra utnyttja det här poddmediet. Och, ja. Och den drivs väl av arrangörsgruppen? Ja. Till krigshjärta som liksom gör Sin, sin, sin, sin pepp Och ja, följ, följ Vägen till livet med oss mm. I poddformat ja, Och sälja lite insyn i fiktionen Och i ja, krigshjärta i sig liksom mm. um, ja. Och jag tror verkligen inte att skadar Att öppna upp arrangörsprocessen lite Så att gemene man liksom vanliga deltagare Får Gemene hen äh, mm. Får um, Bättre koll på vad som har går in i Att göra ett live Dels hur mycket timmar det är Men också vad som är arrangörers liksom, Vad de har tänkt på Vad som är stora svårigheter att lösa Eller sånt som eh, menar, Fiktionsdiskussioner och varför beslut tas och sådär. Uh -huh. uh, jag tror definitivt att det är en jättebra idé Att framförallt såna här liksom, stora produktioner Av långa kampanjlives Som mycket folk har starka relationer till Att få, få veta lite om hur hur det har sett ut och tänkt och planerats inför ett stort live. Ja, nej, det, verkligen. Så det ska bli superspännande att följa. Men sen vill jag också med det. Och på samma ämne, eh, poddar och live, så vill jag prata lite om Hallå Off. Mm -hmm. För nu kommer ett shout out som jag inte... Jag har inte tagit det här med någon arrangör eller något sånt där för mm. Hallå Off. Men om du som lyssnar på det här är sugen på att åka som på hallo Off mm -hmm. som någon typ av parodi på livepodden mm -hmm. så vill jag pröjsa din biljett. Um, <laughs> ja Om du och två vänner känner att det här vore skitkul ring mig. Mm -hmm. Eller skriv till mig. Eller ja. Vi löser det. För det borde... Det någonting jag verkligen skulle tycka om att se hända. Mm. Mm. <går> Kul ja. och, alltså. Jag har aldrig haft mig själv parodiserad så. För det är en sak att parodisera ett koncept man är mig. Men det är också du och jag. Och man är ju som individer ja. som är de här personerna. <går> mm. Men det, det vore skitkul. Ja, alltså, jag är också fett på. Ja, ja, Saker jag skulle vilja se händer om livepodden istället för i e livepodden är um, ja, men en parodi på Hallå off men jag vill också jätte, jättegärna att någon bara tar tummen ur. och skriver en fucking fanfic already already <laughs> för du sa typ så här avsnitt två skrev du en kommentar som var Åh oh, nej men jag får väl skriva en fanfic på det här Slash potentialen är hög Om mig och Moje Det är sant Still waiting. Men alltså kan jag göra det med själv med Nej, nej Precis um... så det, den dörren har ju liksom stängd nu Ja precis uh, Fan jag, varför i hela världen fick jag inte tummen ur du gjorde det Det här är ju mitt fort Skriva en <laughs> <laughs> fanfic om där. Du har en väldigt liten nisch i det Men <laughs> <laughs> det är din nisch <laughs> Det är min nisch uh, Jag har ju gjort två Mm Um, och fundera faktiskt nu, scoop för den Abysmalt lilla gruppen av Live Ponter-lyssnare <laughs> som kanske också lyssnar på om. Uh, så scoop nu. Det, det finns ett av fyra av en uppföljnings eh, Oddpodd-Fanfic. Mm. Um, så ja, knölarna gnuggas här. Vi kan länka till vad heter Elins första podd-Fanfic. <laughs> För inspiration ja, till dig som skriver live på Precis, fanfic, i, i ja, men bloggposten som hör till det här det, avsnittet. Det gör vi. Um, vad, vad mer har vi pratat om? Mm, men vi har lite så här visioner. Nu har vi liksom ett nytt år, det, eller ja, ish, mm. det är mitten februari, men dock... Uh, ny start, nya och också nya visioner. Så vad dels ja, så att vuxna grejer i livet. Nu när det går att din dina handlar om typ hur du ska lägga upp din budget. Oh. Min, mitt främsta nyårslöfte i år att jag ska komma i tid med Så Blir vi gamla eller? Ja Det är tråkigt att vara 28 Jag är ju än så länge pur ung På mina 27 ja, 27-årsklubben är därmed fortfarande en möjlighet för dig Det är, fort, det är jättesvårt oh, för mig En och en halv månad kvar den ja, Skynda skynda Vad oh, wow. <laughs> Mm. <laughs> så nu. Jag, jag fick någon sorts konstig känsla igår När jag åkte buss på morgonen att, äh, men När jag klev på den så tänkte jag tänker om jag dör nu alltså, Under den här bussfärden Om vi krockar, för jag ligger och sover på bussen Jag har inte bälte Om vi krockar så är det Jag kanske dör äh, och så, äh, men Sådär som man får ibland av liksom, det, det finns ett ord för det Vad heter det? Äh, det var ett väldigt poetiskt ord äh, det är dark här samma tanke som när man står på en tågperrong och bara, tänker om man skulle hoppa framför spåret. Mm. Den grejen. Ja. Um... Det är så mörka infall, typ. Ja, Eller, ja. Det, det finns ett liksom, psykologiskt begrepp för det här. Okej. Som jag har lärt mig på internet, men jag har glömt vad, vad det är. Ja, Så mm. uh, so, <laughs> jag har varit lite så här nu. <laughs> jag vill gärna fylla 28, tack. 22 <laughs> <laughs> mars, bring it. Um... Men ja, alltså vad hoppas vi på här? Vad, vad är liksom det live som du hoppas på att åka på? Alltså så fruktansvärt mycket av min hjärnkapacitet går åt Lotka-voltera-pepp just nu ja. Alltså um... Det är grejen, och det är ju extremt bra för vi har en berättare Ja, men så, jag är superduper taggad. men överlag så har, där har jag känt Jag har väldigt, väldigt mycke när jag liveat så har jag liveat en hel del så här aktiva konflikter mm. typ krig mm. så jag har också liveat i och med det egentligen också liveat mycket ja men så här kulturspel mm. för ja men jag har vad heter det, spelat väldigt, väldigt lite karaktärsspel mm. alltså intriger och ja så menar, relationsspel. Mm. så det har jag som mål 2018 mm. Två lax 18 med, äh, <skratt> <skratt> ah, <pinsamt. skratt> um, att, ja jag Pinsamt Att få mer av Ja men nice. det har vi, vi båda de två har uh -huh. här um, Min stora Som jag vill åka på, nu pluggade du precis där lite Det är Hello uh -huh. Off uh -huh. Som än så länge bara har en save the date de, uh -huh. Jag tror att de ska släppa på Prolog kanske um, Som alltså är uh, Det kommer vara en rerun ett live Som har satt upp tidigare som är ett parodilive där vi kommer livea lajva som är på ett fantasy live anno 2001 typ. Mm. Eh, och eh, man dyker upp som typ den eh, fulla årslivaren som <laughs> spelar så här, rock ur sin band. Vad, vad heter det? Eh, boombox. Boombox vid tältet. Eh, och eh, den eh, superrealistiska arrangören och den egna eh, nykomlingen och sånt där. Jag vet inte riktigt vad jag vill vara Men jag vet att jag, jag, jag ser från någon sorts pretentiöst Någonting, någonting uh, ah, Skitsamma, det, det kommer bli skitkul um, Som en gång i sommar Och uh, kom på det People um, Och gör är lite så här, Men omvänt, jag har ju nästan bara relationslivet mm. Det är ju min livekarriär mestadels uh, Så det jag skulle vilja prova på i år Som jag inte har gjort förut Är att uh, Jag skulle vilja spela någon sorts befäl uh, Att leda Liksom en gruppledare och jag har varit typ så här, samtalsledare och jag har varit liksom präst och sånt där på live men ha en tydlig liksom inom en, en hierarki att ja. jag är den som ger order för jag, jag har inte känt att jag har varit liksom, haft till mycket koll och erfarenhet och kunnat till mycket om den sortens live där man gör sånt mm. men nu har jag ändå så här, sakta ligga byggt upp lite grann av sån så nu känner jag att jag fattar grejen och skulle kunna göra det. Det tror jag skulle bli kul. Ja. Så spela befäl det är min liksom 2018 live-förhoppning. Alla där ute som eventuellt kastar sånt på live. <laughs> jag, jag höjer en försiktig hand. Ja. Um, yes, det var nog det jag hade tänkt på, på framöver här. Har du något mer på det som du ville drifta? Nej, alltså det känns som att mycket 2002-LAX-18 äh, är ja. ovist fortfarande. Så mm. det ska bli spännande att återkomma till det här ämnet ja, men, så här, efter prolog mm. och ja, men, lite så se vart live-säsongen tar sig. Mm. Jag hoppas att det finns spännande projekt ute i Görningen. Oh, jag pratar lite med Och Jag hoppas också innerligt att så här, typ, folk som lyssnar, ja, vad ska du åka på? Jag, skriv dig i kommentarerna mm. till det här, mm. för det vill jag verkligen veta. Mm. Yep. Det började dyka upp lite sådana poster också Jag har inte sett det förut, men i år Så flera av mina facebook la Lade upp en så här, Ja, mitt liveår, jag kommer åka på det här, det här, och det här mm. Var ses vi? Och då fick man lite översikt på så Man var åtminstone ens egna nätverk mm. Har på radarn. Och det var mycket sånt som jag redan hade koll på och sen en del som kändes nytt mycket för mig då för att det var saker som går utomlands. Ja. Eh, och jag är mycket obenägen att livea utanför Norden för att resor. Liksom. Ja. Eh. Men det är ju samtidigt det man egentligen vet om nu. alltså så här, Det är sånt man kan se på horisonten mm. för att det är här på horisonten. Det är långt bort men, mm. men det, det finns en längre framförhållning i de projekten. Liksom. Ja, eh. Men min, min, min live har kanske inte släppts på samma sätt ännu som... Nej. Typ det stora som jag sa, Deadwood, men Westworld-livet ja. här som vi gick i Spanien nyss. Mm. Det är jag jättetaggad på att höra mer om ja. när jag träffar folk som har varit på det. Så det skulle bli kul. Cool. Ja. Uh, väldigt potent live-setting, och de hade ju så sjuka produktionsvärden på det. Ja. så det var på liksom actual-filmsätt och grejer. Uh, men man kan göra mycket med upplägget av sådant liksom AI-medvetenhet. Ja. Det var kul. Varför inte gilla Livepodden på Facebook så att du kan få uppdateringar kring kommande avsnitt. Och när du ändå är där så får du gärna kommentera och säga vad du tycker om det vi gör. Och om du vill lyssna på gamla avsnitt så kan du ramla in på livepodden.wordpress.com Där hittar du avsnitt om farmen, mat, krigshjärta, plättar, norrland, boffer, vinterland, ångest, liveidéer, förväntningar, läger och ja, mycket annat. Ba, ba, ba, ja, nej Lotka Volterra Update Eller vad fan man ska kalla det mm. um, För i Ja, men innan vi spelade in det här. Mm. Eller, vi, sist jag försökte göra ett Lott Gavolterra avsnitt mm. um, så slutade det med att vi fick namn på våra karaktärer och en jävla massa mer info ja, men så här, två timmar efter att jag hade spelat in det avsnittet. Så det avsnittet dog nästan direkt. För det kändes det varit inaktuellt innan det han släppas överhuvudtaget. Nu så har vi tidigare idag fått karaktärer och relationer. Och jag håller nu på och loggar in på min sida och är så pinsamt jävla taggad um, På att se vad jag och, kan läsa Jag undrar om jag har lagt in en bild på mig i det här Ganska säkert på att du har det Ja det gjorde man när man anmälde sig um, Vi kan, uh. ja Men kolla ditt först här Yes, är ni, ni är ni my character trycker jag på och jag får fram dun, dun, dun, dun. Morske ju mm -hmm. um, vilket långt id -nummer. Ja. 5465 5167 Väljer du själv ditt character gender eller? Um, tydligen. Non binary so, female male other um, och oh, bäst. Och också väljer Character Pronoun och Character Age. Uh -huh. Det är ju sånt jag gillar. Våligt vad bra det här är. Jag har varit i utposten i två månader och fyra dagar. Quote. Hello, what do you need today? Det kan jag leva upp till. Description. You love your job. Being around all that gear. Finding new creative solutions to thi fix things. Kitting people up. Checking things off a list. This is your dream job. However, you're also a keen observer. And shit, borde jag läsa upp hela min karaktär i livepodden så här? Kanske inte. inte. Uh, Läs den själv under um, tystnad. Så kan jag så länge prata om att det här är en fantastisk fantastisk, vet du Liksom användarvänlig Men vad heter det? Webdesign eh, Alltså det här är snyggt oh. eh, Man kan själv Ja man korrigera de här uh, Gender age specificeringarna Man har en liten meny här För ens ideologi, personlighet Alltså de grejer man valde eh, Man har en backstory Jesus Christ Vad snyggt det här är uh, Damn eh, Och man jag undrar om det här är Baserat på det du har Ja det är det um, För det här är precis de när jag klickade i De har gjort i. det här för 300 personer um. 312 här ser man ju också, när man fick välja så här, player reference, vad man ville ha för spel, så tryckte jag i Other. That scene in Aliens when the marines get attacked... <laughs> when the marines get attacked and they, their commander is panicking in front of lots of computer screens, <laughs> vill jag ha <också> som spel. <laughs> um, fick inte, men då? Um, men det, det är en bra önskemål. Ja. Um... Och backstory. Och här får man... Fyller i? Oh, så mm. Traumatic events, relationships in heaven, personal file. Um. Oh my goodness, vad bra det här. Ja, oh, det här är sånt som kommer vara sökbart i datasystemen mm. i spelet sen en hel del. Ja. Uh, Eller personal, personal file i alla fall. Så man kan söka upp det som andra har skrivit in om sig själva. Ja, oh, um, in order to give command and medical and intel some meat for the personal files, please write down anything about your character here that you think have gone into a personal file. Uh, reprimands extensive sick leaves or health problems ex exceptional things you have done in service for haven, fights or conflicts that you have with others or superiors um, och en del annat och det här är readable, readable by vänta, uh, GM och en del folk som jobbar i command, medical och intelligence oh. alltså alltså nu vet jag att människorna som ligger bakom det här livet jobbar med IT så de kan snicka ihop sånt här på ett sätt som andra kanske inte kan men om man känner att så här, hmm, hur ska jag göra min hemsida? Eh, så ja, det här är ju lite om en vision board. Mm. Det är um, jag är imponerad. Super Supermycket. Um. Mm. Får, får du se vad du har för... Uh, um. Um, um, um, du, du, du in, Utan att läsa hela din karaktär Om du bara ska sammanfatta lite Vem, vem kommer du vara när man Livear mot Samuel på Lotka Volterra ja, vi kan, Jag kan säga så här. Jag, vi har här traits Jajaja. Som är tre stycken ja, sammanfattande ord um, Och då har jag creative Stimulated och displeased mm. um, Vilket jag Är väl off Nästan gentemt Ehm <laughs> um, Ja. Uh, uh. just det och, då, och det man gör här nu det är alltså att man själv fyller i det man vill ha av de här non-binary pronomer age och så fyller man i sin backstory och uh. så fyller man i det som man själv liksom kan uh, skriva i och what everyone knows about me mm. är ju en jätteintressant grej att fylla i yep. uh. och sen så skickar man in den för review vilket betyder att spelledningen alltså sitter, eller vad säger jag uh, arrangörerna, några Sitter och godkänner 300 sådana här Oh my god Alltså vilken workload ni ger er själva oh. eh, Och sen så eh, Sparas den Och sen när man har fått en godkänns Så är den liksom etablerad i Alltså Men jag har sagt förut att Jag tror att det här livet förutsättar att det liksom går bra Att det inte blir en sorts superkatastrof på något sätt eh, Att eh, Och att vi också Inte fuckar upp lokalen Så man får använda den mer det här kommer ju att bli De har ju byggt ett liksom supersystem. Det här kommer de att vilja köra igen, eller hur? Um, jag har förstått det som det. det jag, jag, har inte, jag har inga liksom källor på det här. Det är bara min magkänsla säger att det här är inte det första valt här som kommer att ske. Det är det första lott, jag. Um, jag inser att jag tror inte att jag känner någon av de spelare som jag har fått, vad heter, det, som min karaktär har fått relationer till. Um, är det då på att du inte har uh, gjort sådana önskemål? Jag gjorde, jag gjorde lite för många önskemål, tror jag. Um, det här har jag inget problem med. Nej. De som jag önskade är sådana personer jag kan skaffa spel med helt på egen hand. Ja. De jag önskade är typ du mm -hmm. um, och 40 andra här. Ja. Det men, um... ja, men jag, jag drog väl också. Jag försökte ha någon sorts balans på att jag önskade för lika många tjejer som killar. Men jag skrev i princip upp mina vänner som jag visste skulle på live. Ja. Uh, och uh, de kan man ju hitta spel med ändå Ja um, Shit um, Ja Jag är så fruktansvärt jävla imponerad Av det här um, Ja men alltså ja, de, de har ju höjt ribban Ribban är så jävla höjd Ska vi kolla upp dig mm. um, Let's. Då loggar vi ut Morske Wilson Oh en mm. ja. eh, boll. <laughs> jag är i skift ett. Aha. Jag vet inte om det betyder någonting. <laughs> <laughs> <Eller> alltså <laughs> Nej. Nej, men det är väldigt mycket så. Vad betyder det? Nobody ja. knows, really ja, Eller alltså som i att om inte annan säger, jag är inte i samma skift som du, men jag vet inte om det betyder att du kommer sova när jag är vaken och vice versa, Nej. eller hur det blir med det. Liksom. Uh, och så ska jag fylla i de här grejerna? Jag har varit här ungefär lika länge som du var. Nej, du har varit dubbelt så länge som jag. Ja, yeah, nice. Och mitt quote är. Command would never tolerate this kind of attitude and we shouldn't either. Shape up! Uh, yeah, yeah. Det kan jag definitivt get behind. Att här, stödja systemet. Uh -huh. um, mina... Nej, det har jag redan gjort. Uh, mina relationer... Nu ska vi se. Jag har en rival! Uh, Oj, oh, jag har två rivaler! Oh my god. okej. Okay. Är det någon du känner? Uh, nej. Uh, som är eller Maintenance 3. <laughs> så hans quote är Why would you help the enemy in their cultural genocide? Why would you deliberately try to destroy humanity's history by forgetting about it? Så han är någon sorts eh, bevarare. Men det har inte jag riktigt i min att jag Eller jag vet inte alls som är med um, Och sen så har jag en till rival Som är mm, mm, mm, Som inte har en bild <gasps> uh, Som är någon sorts assistent And the science uh, That's now how that's pronounced Sir Åh, <laughs> oh, <laughs> någon sorts bitter jävel um, Och sen så har jag En nära vän Och en long time friend Vi ska se om det här är några jag känner uh, den. Hej, oh. vi har samma person Samma vän uh, okay. uh, Som du har är ny på stället Nice Och i Surf Ops dessutom. Ja, och sen har jag en long time friend. Som jag inte heller vet om det är. Jag har också fyra personer jag inte känner. Okay. Det gör egentligen ingenting. Nej, nu inte. Inser jag, alltså det blir bra. Så här. Uh, oh no, when you put it like that, I guess I, uh, I understand what you mean. guess I was wrong all along. <laughs> well, det här, den här är en trevlig. Yes, jag har en, en trevlig uh, in, barndomskompis. I maintenance två. I maintenance två, nice. Uh, och uh, då får du prata lite medan jag läser mig här Ja, alltså Det är ju faktiskt Väldigt intressant Jag vet inte, Jag ser väldigt mycket fram emot Att utforska det här, det är ju väldigt uh -huh. mycket Skrapa på ytan lite bara uh, uh, Nej, shit Vad kul Och välgjort alltså, Och snyggt det, det känns Man märker ganska tydligt att det är en skillnad när man betalar 500 kronor för en live-anmälan och 2700 kronor för en live-anmälan. Um... Mm. Jag verkar vara eh, auktoritär, eller liksom intresserad av det. Jag, jag, jag gillar inte de som håller på med demokrati, eh, verkar vara en grej, och det känns kul. Cool. Eh, support for the military command. Organiserat. Uh, make sure people cause no drama. <laughs> nice. Uh, och lite enforcer. Ja men kul. Cool. Och jag har jättemånga traits. Uh, jag är uncompromising. Uh, harsh. Trust your gut. Uh, humorous. Och uh, obekväm intimitet. Kul. Cool. Väl, Militarist. Mm, den var jag mycket på. Ganska progressiv och extremt kollektivistisk. Sweet. Och sen så la jag i och för sig mycket på någon non här Men jag, ja, jag minns det. För det var ju det här med, med att vara bekväm med intimitet och sånt där. Och... Ja, oh, jag har fått mycket vänskapsgrejer. Åh, oh, perfekt alltså. Shit, vad kul. Så taggad på att spela här Supertaggad mm. ja, roligt. ja, roligt Men med det här så undrar jag Om det inte är dags att avrunda mm. Det här avsnittet av Livepodden yep. um, Hoppas att kunna släppa lite fler Eller jag. vi kan väl Droppa direkt att nästa vecka Kommer till avsnitt Just det, för det har um, redan spelat in ja, um, Eller om det är två veckor tills Vi får se, vi har Vi har redan spelat in ett, ex, ett till avsnitt um, av ja, bonusmaterial som jag släppte. Ja, klassiskt. Alltså, och hiphop. Shit. Eh, vi, om ni tyckte att oscars avsnittet var slidigt så. <laughs> ja, eh, det här. Just wait. Jag kan ju säga så här: När jag och Moje startade Livepodden uh -huh. så var målsättningen att Livepodden skulle kännas, citat, som konversation på en fest mellan livare. Ah, eh, och det är precis det vi gjorde spelade in igår. Eh, vi drack vin, släm och rappade svenska landskap. Japp, det är det. Eh, men mer om detta i nästa avsnitt. Tack för att ni har lyssnat. Hej då! Hej då! Vilka är ditt favoritavsnitt? Vad tycker du att livepodden kan ändra på? Vad är det för live du arrangerar just nu? Och vilket live planerar du att åka på? Vi vill veta allt detta. Skriv en kommentar på livepoddens Facebook-sida eller skicka ett mejl till livepodden at